Розділ дев'ятий Поклавши Будаха відпочити перед далекою дорогою, Ромата подався до кабінету. Дія спораміну закінчувалася. Він знову почувався втомленим і розбитим, знову занили забиті місця і почали набрякати понівечені мотузкою зап'ястя. «Треба поспати», – думав він. «Треба обов'язково поспати. І треба зв'язатися з Доном Кондором. І треба зв'язатися з патрульним дирижаблем. Нехай повідомлять на базу». І треба прикинути, що ми тепер маємо робити, і чи можемо ми щось зробити. І що зробити, якщо ми більше нічого не зможемо зробити? У кабінеті за столом сидів, зігнувшись у кріслі і поклавши руки на високі бильця, чернець у низько насунутому каптурі. Спритно, подумав Ромата. «Хто ти такий?» – стомлено спитав він. «Хто тебе пустив?» «Добрий день, шляхетний донор Умато» промовив Чернець, відкидаючи Каптур. «Спритно», – похитав головою Ромата. «Добрий день, славний Арато. Чому ви тут? Що трапилося?» «Все як завжди», – сказав Арата. «Армія розбрелася, всі ділять землю, на південь йти ніхто не хоче. Герцог збирає недорізаних і незабаром розвісить моїх хлопів догори дригом вздовж Есторського тракту. «Все як завжди», – повторив він. «Ясно», – сказав Ромата. Він повалився на кушетку, заклав руки за голову і почав дивитися на Арату. 20 років тому, коли Антон майстрував модельки і грав у Вільгельма Мателя, цю людину звали Аратою Красивим. І був він тоді, мабуть, зовсім не таким, як зараз. Не було в Красивого на чудовому високому лобі цього потворного лілового тавра. Воно з'явилося після заколоту суанських корабельників, коли три тисячі голих рабів-ремісників, зігнаних на суанські корабельні з усіх кінців імперії і закатованих до втрати інстинкту самозбереження, однієї непогожої ночі вирвалися з порту, прокотилися суаном, залишаючи за собою трупи і пожежі, і були зустрінуті на околицях закутою влади імперською піхотою. І були, звичайно, уорати красивого цілі обидва вока. Праве око вискочило з орбіт від молодецького удару баронської булави, коли 20 тисяч тисячна селянська армія, ганяючись по метрополії за баронськими дружинами, зіткнулася у чистому полі з п'ятитисячною гвардією імператора. Була блискавично розрізана, оточена і витоптана шипастими підковами бойових верблюдів. І був, напевно, арата красивий струнки як тополя. Горб і нове прізвисько він отримав після Вілландської війни в герцогстві Убанському. За два моря звідси, коли після семи років мору і посух 400 тисяч живих скелетів з вилами та оглоблями перебили дворян і взяли в облогу герцога Убанського в його резиденції. І герцог, слабкий розум якого загострився від нестерпного жаху, оголосив підданим прощення, у рознизив знизив ціни на хмільні напої та пообіцяв свободи. Ярата, уже бачачи, що все скінчено, благав, вимагав, заклинав не піддаватися на обман, був схоплений отаманами, які вважали, що даремно від добра-добра чекати, побитий з залізними палицями і кинутий помирати до вигрібної ями. А ось цей масивний залізний обруч на правому зап'ясті був у нього, напевно, ще коли він називався «красивим». Він був прикутий ланцюгом до весла піратської галери, і Арата розклепав ланцюг, ударив цим кільцем у скроню капітана Егу Люб'язника, захопив судно, а затем усю піратську армаду і спробував створити вільну республіку на воді. І скінчилася ця витівка п'яним, кривавим неподобством, бо Арата тоді був молодий, не вмів ненавидіти і вважав, що самої лише свободи достатньо, щоб уподібнити раба до Бога то справді був професійний бунтівник, месник божою милістю. У середні віки постать досить рідкісна. Таких щупаків народжує іноді історична еволюція і запускає у соціальний ставок, щоб не дрімали жирні карасі, які пожирають придонний планктон. Арата був тут єдиною людиною, до якої Ромата не відчував ані ненависті, ані жалю, і у своїх спекотних снах землянина, котрий прожив п'ять років у крові й смороді, він часто бачив себе саме таким ось Аратою, який пройшов усі пекла Всесвіту і отримав за це високе право вбивати вбивць, катувати катів і зраджувати зрадників. «Іноді мені здається, – мовив Арата, – що всі ми безсилі». Я вічний ватажок бунтівників, і я знаю, що вся моя сила в надзвичайній живучості. Але ця сила не допомагає моєму безсиллю. Мої перемоги чарівним чином обертаються поразками. Мої бойові друзі стають ворогами, найхоробріші тікають, найвірніші зараджують або вмирають, і немає в мене нічого, окрім голих рук. А голими руками не сягнути роззолочених ідолів, що сидять за мурами. Як ви опинилися в Арканарі? запитав Ромата. Приплив із ченцями. Ви божевільний, вас так легко впізнати. Тільки не в юрбі ченців. Серед офіцерів ордену половина юродивих та калік, як я. Каліки милі богові, він усміхнувся, дивлячись у руматі в лице. І що ви маєте намір робити? запитав Ромата, опускаючи очі. Те, що завжди, я знаю, що таке святий орден. Не мине й року, як арканарський люд полізе зі своїх щілин із сокерами битися на вулицях, і поведу їх я, щоб вони били тих, кого треба, а не один одного та всіх без перебору. Вам знадобляться гроші? запитав Ромата. Так, звичайно, і зброя. Він помовчав, потім сказав вкрадливо. Доне, Ромато, ви пам'ятаєте, який я був засмучений, коли дізнався, хто ви такий. Я ненавиджу попів, і мені дуже гірко, що їхні брехливі казки виявилися правдою. Але бідолашному бунтівникові слід отримувати користь з будь-яких обставин. Попи кажуть, що боги володіють блискавками. Донер Ромато. Мені дуже потрібні блискавки, щоб розбивати мури. Ромата глибоко зітхнув. Після чудесного порятунку на вертольоті Арата наполегливо зажадав пояснень. Румата спробував розповісти про себе. Він навіть показав у нічному небі сонце крихітну, ледь видну зірочку. Але бунтівник зрозумів тільки одне. Прокляті попи мають рацію. За небесною твердю, справді живуть боги. Все благі і все могутні. І з того часу кожну розмову з Руматою він зводив до одного. «Боже, якщо ти вже існуєш, дай мені свою силу, бо це найкраще, що ти можеш зробити». І щоразу Ромата мовчав чи переводив розмову на інше. Доне Ромато, сказав бунтівник, чому ви не хочете допомогти нам? Одну хвилинку, сказав Ромата. Перепрошую, але я хотів би знати, як ви пробралися до будинку. Це не важливо. Ніхто, окрім мене, не знає цієї дороги. Не ухиляйтеся, доне Ромато. Чому ви не бажаєте дати нам вашу силу? Не будемо про це. Ні, ми будемо про це. «Я вас не кликав. Я ніколи не молився нікому. Ви самі прийшли до мене. Чи ви просто вирішили потішитися?» «Важко бути Богом», – думав Ромата. Він сказав терпляче. «Ви не розумієте мене. Я вам двадцять разів намагався пояснити, що я не Бог. Ви так і не повірили. І ви не зрозумієте, чому я не можу допомогти вам зброєю. У вас є блискавки? Я не можу дати вам блискавки». «Я вже чув це двадцять разів», – сказав Арата. «Тепер я хочу знати, чому». «Я повторюю, ви не зрозумієте». «А ви спробуйте». «Що ви збираєтеся робити з блискавками?» «Я випалю позолочену наволочі як клопів. Усіх до одного. Весь їхній проклятий рід до дванадцятого нащадка. Я зітру з лиця землі їхні фортеці. Я спалю їхню армію і всіх, хто буде захищати їх і підтримувати». Можете не турбуватися, ваші блискавки будуть служити тільки добру, і коли на землі залишаться тільки звільнені раби і запанує мир, я поверну вам ваші блискавки і ніколи більше не попрошу їх. Рата замовк важко дихаючи. Обличчя його потемніло від припливлої крові. Мабуть, він вже бачив ухоплені полум'ями герцогства і королівства, і купи обгорілих тіл серед руїн, і величезні армії переможців, які захоплено ревуть свобода-свобода. «Ні», – сказав Румата, – «я не дам вам блискавок. Це було б помилкою. Постарайтеся повірити мені, я бачу далі за вас». Арата слухав, похиливши голову на груди. Румата стиснув пальці. «Я наведу вам лише один аргумент». Він мізерний у порівнянні з головним, зате ви зрозумієте його. Ви живучі, славний Арато, але ви теж смертні. Якщо ви загинете, якщо блискавки перейдуть в інші руки, вже не такі чисті, як ваші. Тоді мені навіть страшно подумати, чим це може скінчитися. Вони довго мовчали. Потім Румата дістав із погребця глечики Сторського та їжу і поставив перед гостем. Арата, не зводячи очей, почав ламати хліб і запивати вином. На Румату накутилося дивне почуття болючої роздвоєності. Він знав, що має рацію, проте ця правда дивним чином принижувала його перед Аратою. Арата, очевидно, перевершував його в чомусь, і не тільки його, а всіх, хто без запрошення прийшов на цю планету, і у безсилому жалю спостерігав страшне кипіння її життя з розріджених висот, без пристрасних гіпотез і чужої моралі. І вперше Ромата подумав, «Нічого не можна надбати, не втративши. Ми нескінченно сильніші за Арату в нашому царстві добра і нескінченно слабші за Арату в його царстві зла». «Вам не слід було спускатися з неба», – раптом сказав Арата. «Повертайтеся до себе, ви лише шкодите нам». «Це не так», – м'яко сказав Ромата. «Принаймні, ми нікому не шкодимо». «Ні, шкодите. Ви уселяєте безпідставні надії». «Кому?» «Мені». «Ви послабили мою волю, доне Ромато. Раніше я сподівався тільки на себе, а тепер ви зробили так, що я відчуваю вашу силу за своєю спиною». Раніше я вів кожен бій так, наче це мій останній бій, а тепер я помітив, що бережу себе для інших боїв, які будуть вирішальними, бо ви візьмете в них участь. Ідіть геть, доне Ромато, поверніться до себе на небо і ніколи більше не приходьте. Або дайте нам ваші блискавки, або хоча б вашого залізного птаха, або хоча б просто оголіть ваші мечі і очольте нас. Рата Замовки знову потягся за хлібом. Ромата дивився на пальці позбавлені нігтів. Нігті за допомогою спеціального пристрою вирвав два роки тому особисто донреба. «Ти ще не знаєш», – подумав Ромата. «Ти ще тішишся думкою, що приречений на поразку тільки ти сам. Ти ще не знаєш, наскільки безнадійна твоя справа. Ти ще не знаєш, що ворог не так поперед твоїх солдатів, як усередині них». Ти ще, можливо, скинеш орден, і хвиля селянського бунту закине тебе на арканарський трон. Ти зрівняєш із піском дворянські замки, втопиш баронів у протоці, і повсталий народ віддасть тобі всі почисті, котрі належать великому визволителю. І ти будеш добрий, мудрий, єдина добра і мудра людина у твоєму королівстві. І дорогою ти роздаватимеш землі своїм сподвижникам, навіщо з подвіжником землі без кріпаків, І закрутиться колесо у зворотний бік. І добре ще буде, якщо ти встигнеш померти власною смертю. І не побачиш, як твої вчорашні вірні бійці перекидаються на нових графів та баронів. Так уже було, мій славний Арато. І на землі, і на твоїй планеті. Мовчите, Арата відсунув від себе тарілку і змів рукавом ряси крихти зі столу. «Колись у мене був друг», – сказав він. «Ви, мабуть, чули, вага колесу. Ми розпочинали разом». Потім він став бандитом, нічним королем. Я не пробачив йому зради, і він про це знає. Він багато допомагав мені зі страху й користі. Але так і не захотів повернутися. У нього були власні цілі. «Два роки тому його люди видали мене до нуребі. Він глянув на свої пальці і стиснув їх у кулак. А сьогодні вранці я наздогнав його в Арканарському порту. У нашій справі не може бути друзів наполовину. Друг наполовину – це завжди наполовину ворог. Рата підвівся і насунув каптур на очі. Золото на звичному місці, Доне Ромато. Так, відповів Ромата повільно, на звичному. Тоді я піду. Дякую вам, Доне Ромато. Він нечутно пройшов кабінетом і зник за дверима. Внизу в передпокої слабко брязнув, засув. Ось іще одна турбота, подумав Ромата, як же він потрапив до будинку.